Espainiako hau zitegi nazionalak erriko tabarren kontrako sententzia tera zuenetik ortebete pasatuta. Espainiako hau zitegi gorenak, haren erabakia egin du. Aldaketa batzuk egin harren eskera bertzaleko eundabat erriko konfiskatuko dituzte. Bizkaian berrogeita mairu, gipuzkoan ogoita malau, araban sortze eta nafarro garaian, zazpi. F agentziak jasotako informazio baten arabera, Estatu Espainola konfiskatutako erriko oztatuak enkantean jartzeko asmoa du. Bildutako dirua, altzor publiko erakundera bideratuko dute. Gipuzkoan konfiskatu dituzten erriko oztatuen artean irungo zia kulturelka artea aurkeitzen da. Aurten 23 urte beteko ditu. Elkarte kide batekin hitze egin dugu. Zia kultura elkartea askin fingean eskerabertsaleak irunen duen egoitza nagusia denenean, ba, gazteria, langileria, feminismoan alde borrokatzen duten orok euskeraren alde, mendizaleak, tirolariak, ba, amai herri batek e, behar duen ongizatearen bila Ba, borrokan aritu den jende, jende mordoa eta borroka nitz orkitu ditu. Herriko ostatuak konfiskatzeaz gain, eskera bartzaleko hogei militanteen kontrako espetxe agindua ere berretsi du. Hauzitegin nazionalaren eskera apalduz. Hogei lagunei urtebete eta mar hilabeteko espetxaldia eskatu diete. Hogei tamar eguneko Epea dute abokatuek auzitegi konstituzionalera jotzeko epa jaztertu eta bideo hori hartu ala ez erabakitzeko.